Bismillahirrahmanirrahim Ne emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Tilka ayatu'l kitabi'l mubin. Alif lam ra. Këto janë vargjet e librit të qartë. zallahu qur'anan arabiyan la'anlakum ta'qilun ne ezbritim këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju nahnu naqassu alayka ahsana alqasasi bimaa ohayna alayka hadha alquran bimaa ohayna هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين ناتë tregojmë ty Muhammed historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kurani ndonse ti me të vërtetë nuk ke qenë në diënë më parë in qala yusufu li abeehi ya abati Kërë ajtu ahadë ashëra kërë këbën Wëshëmë së vel kamarë Ra ajtu mumli sa gjidin Kurë Jusufi i tha babaj të vetë O babajim, unë pash në ndër njëmëdhjet uje Dijelin dhe hënën I pash të më përuleshin në seçde Kërënë, <të> ojënë, ojënë, ojën, ojënë, ojënë, ojënë, ojënë, ojënë, ojënë, ojën, ojënë, ojën, ojënë, ojënë, ojënë, ojënë,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 إن وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق Inna rabbaka 'alimum hakim Dhe kështu, Zoti i yt, të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrave dhe e plotëson dhuntin e vet ndaj teje dhe familjes së Jakubit, ashtu siç e ka plotësuar më parë ndaj të parëve tu, Ibrahimit dhe Ishakut. Padyshim, Zoti i yt është i urtë dhe i gjithdijshëm. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين Për të gjithatë që pyyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Innal hamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا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 o shërru në muri muhdathatu ha, o kullu muhdathatin bidat, o kullu bidatën dolale, o kullu dolaletin finnar. Të ndërruar besintarë. Falëndëruarëm Allah subhanu wa ta'ala për gjithë mirësitë të ti. Dhe falëndëruarëm atë që na mundësoj, a gjërimi në këti muaj, dhe i lutëm e atëti, Në e vazhdoj të mirësi dherë në fundin e ti Edhe të në e parnoj e ta Allahu subhanu wa taala E ka zbëritur Kur'anin në këtë muaj Madhështor E ka zbëritur këtë libër Dhe e ka bërë të drit Për besim të atë Në të ka shumë mësime Në të ka shumë udhuzime Për njerëzit Për këta arsy Eta duhet të ledzojnë Eta dhe të meditojnë Në ajetet e ti që të nëzirin për i tyre dobit të cilat u duhen besimtave në këte jet që të rrinë këne si në Allahu subhanu wa ta'ala Profetis S.A.W. u alët zonë të Kur'anin besimtave në namaz gjithashtu u alët zonë të Kur'anin në hytbe si shka të regua një për i sahabijatëve një për i grave të sahabëve thotë e kamësua nësua në kafë për i gojnë së profetis sallallahu a.s. ku a i le zëndën hytbe. Dhe më thënë, profetis sallallahu a.s. e përdor të Kur'anin, jo vetë tëm për të kënduar e namaz, por edhe në hytbe, sepse Kur'ani është këshil. Gjithashtu tas më të të që Ibn Abbas, r.a. nuk kam bajtu një hytbe, dhe u ka shpiguar në të pjesë marësve në hytbe, suër nur. U ka shpiguar suër nur, me një shpigim e aq të bugur, Sa të regon të rasmetu si si kur të këshin të gjurë Atër që i fudët dhe kështere dhe bëshin musliman Gjithë surënur Dhe surënur është apër o djetë faqe Ma ka shpeguar një hytëpët tër Edhe përderi sa Korani është i gjithi me këshilla Dhe kjo është u zimi Profetis Salomani Me në shokve ti Unë me ndova që tu të regoj Disa ajete Edhe në vazhdimin në hytëpëve Vazhdimin në këtyre ajeteve të suë të bëjnë shpjegimin e tyre edhe të nxjerrin për ytyrën mësimet që na porkasin neve si besimtarë. Këtë sure e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Mekkë, në momentin kur profeti sallallahu alaihi dhe selemi ishte në vështirësi, që i durguaj Allahu dhe besimtarët të bënin lidhjen ndërmjet historisë që ndodh në këtë sure edhe gjendjes së tyre. Edhe ajo është e vlefshme për të gjithë besimtarët në çdo kohë, për vështirësitë e tyre që ata të profitojnë sepse pandaj ka zbritur Allahu të suet dhe të gjithë suet të Kur'anit ajo ka zbritur e gjitha për një herës dhe nuk ka zbritur e pisë zuet si suet si shumë suet tjera sepse i është një historie vetme është historie me gjatë që është të reguar në Kur'an nuk është për sëritur asë një herë në Kur'an është e vetme herë që të reguar kjo historie dhe është të reguar e gjitha me gjithë detajet e saj nga fillimi dhe në fund edhe në të ka shumësime Përse në i tërgonë Allah subhanu wa ta'ala historit në Kur'an? Allah i madhëruar në i tërgonë historit në Kur'an, që ne të nëzirin për këtyre historive, i ligjet e Allah subhanu wa ta'ala në lidhje me popuit, edhe në lidhje me njerëzit, që ofshinat atë mire po të këqinj, që ne të njohim për këtyre historive, qëfar bërë në lomë më të miret, edhe të njohim për këtyre historive, qëfar bërë në lomë më të këqinjt, që të dim nërë e të mësojmë shumë mirë që të dim nërë e të mësojmë shumë mirë e të skabisin në zemë të tonë se kush e ligjit Allahut kush është Allahut qëfar bënë Allah me ropët e ti besimtar sepse njerëzit të regojnë shumë histori edhe në shumë njësën e historive që të regojnë njerëzit ka mangësia ata nuk i të regojnë të të plota po i të regojnë të mangëta dhe shumitës e këtëre historive i kryojnë për shtypje të keqe njëri dhe pa Allahun u thëmë njërë se shikoni si vdhq filari, thot, iku, ishte njëri mirë, thot, iku shikoni tjetër dhe dhe bën keq e ja është akoma duke jëtuar, duke shiruar këtë loj gjësh këtë loj historishtë ga bua të cire nuk të regoje nga fillimi dhe në fund por të regoje të pjesë zuare në të pjesë zuare i krijon një pushtypje të keqe njeriu pa Allah inshallah i le i le në mirësitë të qind dhe i vret të mirët. Sashtu. Problematika që ndron tek njeriu vetë që ai nuk e nuk e shikon jetën e njeriu nga fillimi deri në fund si shikoj përmundimin e të qind dhe përmundimin e të mirëve. Kurse Kurani tregon vetëm histori të vërteta nga fillimi deri në fund tregon vërtetësinë e atyre ligjeve që ka vendosur Allah këtu. Dhe për ty ligjeve është që i mirë ka përfundim të mirë në këtë botën botën tjetër, kurse i kishë ka përfundim të kishë në këtë botën botën tjetër. Dhe nuk mu të hevi poshtë këtë loj, ligjit vendosën Koranë, dhjith jesonit dhe Koranët, vetëm se ata njerës nuk si e besën Koranën, vetëm ta e hevi në poshtë. Dhe më thënë, Allah dëshirën në të regoj manësa historie se kush është përfundimi njerës dhe dhe vo dhe kush është përfundimi njezët dhe cilët bëngabime që ofshën e ta musliman apo jo musliman fëtë Allah i madhërur në fillimin e kësaj sureje Elif Lam Ra Elif Lam Ra janë tre shko janë të gjuës arabe të cilët në mëndimin më të sak vjetarve hynë të i qështet e gajbit dhe Allah i ka të reguar Kto njerëzve kuptimin e tyre domun e di Allahu i madhëruar, por disa dietarë kan thënë që u ka treguar që do thotë aty ky libër është në këtë shkrojë që ju i njihni. Fa dallahu subhanahu wa taala fillimin e kësaj sureje Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Kto janë ajetet e librit të qartë? Çfarë ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala Kur'anin të qartë? Edhe i më të vërtetësh i qartë. Por është që i qartë Për ata njëzë të cilët i kanë zemët e pastra Dhe nuk i kanë zemët të nëzirë në gjunahet Njëri u i cilë e kanë zemët të nëzirë në gjunahet Nuk kupton për kuranit vetëm së shkronjat Edhe pastaj i bëm pyrëtje vetës vetës vetës Si ka mundësi që Allah o ka fënë që libe është që i qartë Kuson se kuptoj Fajë është, të, është këtu Të këzeme e jo në të lezër është fajë Sepse po është gjithë zëmën gjunafe, mbullar me i cipë të zëmën që si nuk e lejonë dritën e Kurani që të hymë bëndësi dhe asë në kë kuptonë njeri ju. Tilke ajatul kitab il-mubin, Inna enzallahun Kuranen Arabien laallekum taqilun, Ne kemi zbritua të Kurana abishtë që ju ta kuptonit. Këtu i drejtojtë Allah subhanu wa ta'ala arabëve dhe o thotu a kemi zbëritu një gjuhën të u e që ju të kuptoni. Por, me ndoj që nuk është vedëm këj kuptimi. Kuptimi është me i gjerë, sepse Kurani është për arabët dhe për jo arabët. E kemi zbëritu arabisht që ju të kuptoni. Allah i madhruar zgjodhi për gjuhëve të botës arabishtën për të transmituar fjalën e ti. Dhe kjo zjedhi të regonë që ndonjë gjuhë tjetër nuk mund të transmetojë dot siç duhet, gjdu, siç duhet, atë që ka dashur Allahu i madhuar Allah të thotë në anët e Kuranit. Për ndër të Allahu zëri të gjudhë, ai person i cili e njeh gjuhën mirë, gjuhën arabe dhe një disa gjuhë e kupton me të vërtetë që kjo është e vërtetë. Bagazhi i djeg që ka gjuhën arabe i jep mundësi ai për të shprehur më qartë, më bukur në fondë më lokuente dhe më letrare edhe tjapi konceptër shumë të bukërët të cilat nuk kanë fuqi gjuhët e tjera tjapin të dhe ne e kemi izbritur e të Kur'an arabisht e ju të kuptoni dhe më thënë nëse njeri ju e mëson arabishten ka për të kuptua Kur'anin më njërë se që mund të letëzoj në gjuhët e tjera sepse gjuhët e tjera të kefunit nuk e në Kur'an po janë shpegimi tjere shpegimi Kur'anit, shpegimi rejtëve të Kur'anit Pasë të thëtë Allah subhanu wa ta'ala, nahnu në kusë a lejke ahsenel kasa si bima au hajna i lejke hadhe l'Quran. Ne po të tregojmë ty më të miren histori, ose më të miren të regim në gjithë shpallin që të kemi dhëndë Quranit. Këshu e ka përshkrua Allah i madhura këtë histori, histori në Jusufit a.s. e ka quretur historin më të mirë, historin më të bukurë. Historia më buku e Kur'anit është historia Jusufit Aleyhisselam. Pasta i thotë Allahu i madhuruar, ojnë kundë të minë qabli ilë minë lëgafilin, edhe pse tim për parë nuk e di e këtë histori. Nuk e di në të profetis A.S. të histori, as i kështë të gjuën dhe njëherë, as me, as i kështë të gjuën dhe njëherë, as me, as i kështë të gjuën dhe njëherë këtë histori, ishte ere për ta. Pasta i Allahu i madhuruar filon detajet e historisë. Idh qala Yusufu li abihi ya abeti inni rëjtu ahad asherë koukaba Wa shemsa wal qamara rëjtuhum li sajidin I thot Yusufi a.s. babajti Filon historien momende kër Yusufi ishte djyal I vogel Por që kuptonte Dhe i drejtojt babajtiti dhe i thotu babajim kam par një andr Dhe më thane filon Allah subhanu wa ta'ala hikta historien me një andr të cilën e shikoni e shikon Yusufia alayhisalam në vogël. Dhëndrat janë pjesë e profecisë së profetëve. Madje profeti sallallahu alejhi dhe selam ka treguar dhe ka thënë, nuk ka ngjelur nga profecia vetëm se përgjysueset i kanë thënë ojë dërguar Allahu çfarë janë përgjysueset? Ka thënë janë ëndrat e mira që i shikojnë besimtarë ose që i shikojnë tierët. E shikon tijet ose shikon dhe të nevet E ka qytë profetës sëlem pjesë të profetësis andrën Edhe e është e tijel Ma dhja një hadith tjetër ka thonë profetës sënë Allah Andrë është një e dyzët e gjasht e profetësis Një transmitim thud një e shtadjet e profetësis Edhe ka e transmitimet tjera Të cilat në përgjithësi të regojnë që andrë është pjesë e profetësis E kam pyetur imam Maliku dhe i kam thënë A mund të shpikohë ndërë zhdo kujt? Zhdo kush, mund të apifetva në shpikim në ndërë zhdo kush? Ka thënë, ja Pas ta i ka thënë, a luhet në profetësin? A mund të luhet në profetësin? E ka i quet e në profetësin dhe ka thënë, nuk leohet dësh loj me profetësin Nuk i leohet zhdo kujt që shpikohë ndërë për vlerën e madhë që kanë endrat të cilët janë për Allah, sepse ato vim për Allah dhe duon të i tërgojnë një rjutë, një qështë të nëcishmë nga jeta e ti. Edhe ja këtu i tërgojnë Jusufi a.s. qëllim, për qëllim e vetë lata, që ajde t'ja rri në jetën e ti, Jusufi a.s. Edhe djetatë, kanë thënë që endrat e mira, endrat e mira vërnohen, kusë endrat e këshia zakonisë dalin shpetë. Dhe po të shikosh, Andra që ka pa Jusuf e a.s. është vënuar për vite më ravë. Disa djetarë thonë që është vënuar e të të djetë vjetë. Se nuk të regotë historie se sa vjetë ka zjatu gjithë kjo një gjarë që të regonë Allahus muha në talë në të sure. Thotë kam parë në andër, o babajim thotë kam parë në andër, një mbëdhjet yje. Edhe djelin, edhe hënen duke më bërë mua se gjde. Babaj dhe të Jakub Jakubi djali ishakut djali, dhe ishaku djali ibrahimit Në më dhënë profet, mas profet është Allahu që oftë, u dhënë pachin e të e që oftë ikna që përë të e të, të gjithë <të> <të> Alehimus salatu vë selam Jakubi a.s. e kuptonë në ndërën dhe e morit vërse qëfar kuptimi ka ndra Edhe në basi e djënë në ndërën jebë disa u dhëzime djali tijë jetë disa uzime duke parë realitetin të cilin jeton të. Realiteti parë ishë një vlezrit e ti të cilit të cilet ki ishë një zili dhe hased në i vlajt të tyre. Dhe nga ajo që njëhte vetë Jakubi a.s. për Allahut, që Allah e më dëruar kur do të angrej larë një person e së përvonatë. Edhe përne kuptoj Jakubi a.s. dhe Allah e di më mirë, Me sa duke të Jakubja ka kuptuar për kësa endre që Allah dhe da ngejë Jusufin lartë dhe e dinë shumit që Allah kur dhe da ngejë dike lartë dhe da së përvoj E kam pyëtë o imam Shafiu dhe i kam thënë O imam A i jepet mundësi njeriu që të bëti lartë në togë dhe da ngejë Allah lartë A po së përvojët I thot imam Shafiu Nuk e ngejë Allah nga desa së përvojët Nuk e ngejë Allah nga desa së përvojët Ky është një ligj hyjnor që ka vendosur Allahu i mëdhëruar dhe njerëzit që e njohën më mirë të Profetët. Prandaj ai i thotë duke u përpjekur Jakubën e Israin të bëj lidhjen e ëndrrës me realitetin dhe i thotë rupë vëllezërve të tu. Qale ya bunay la taqsu surya ka la ikhwatika fe yakidu laka kaida. O dhe ai i mosua tregu ëndrrën vëllezërve të ja, tu. Sepse mund të të bëjnë do një dredhi Inë në shëjton e një insani adu mubin Shëjton i për njeri unë sharmik i qartë Në më thënë kam frik Se po atë rëgove ëndrën Ata dërshëtojnë në shumë zilin dhe i teje Dhe, dhe, dhe të dhe për të të bëjnë do një dredhi Për të të bëkeq Nga hasedi dhe zilin e mave Që ty allohë të jetë të dhatë i shkadë Dhe të zjodhë kundrej tyre Në më dhe një të regoj pjesë e parë të ndrës Kujdes I tha kujdes Sigur për i saj kuptoj Jusufi a.s. që i do spovohat He me dëvërtet Spovë dhe Jusufit i erdi nga vëdhezrit e ti Spovë dhe i erdi Nga vëdhezrit e ti Pas ta i të regun i Jakubi a.s. atë Flyti në e mbëlt të kësaj Andrë që i kështë parë Jusufi a.s. I thotë Jakubi a.s. O këdhe ali këj e gjitë të bika Robbuk edhe kështu zotë jo të zjedh ty dhe më thënë Jakub kuptëm për i sajëndri që Allah të Busufin, ales, salam, dhe të zjedh Jusufin a.s. dhe dhe të bëja të profet i zjedhur prej Allah gjithashtu i thot u e ju allimu kemin të ujilil ahadith edhe do të të të mësoj ty allahu shpjegimin e andrave u e ju tim më njëmë të u a lejke u a lejke min kablu Ibrahimo ishaq edhe dhe të të plëtësoj mirësim ndajtejë si shë ka plëtësuar ndaj baballarëve të tudë më pashëm Ibrahimi dhe Ishakut. Në jutim më një më të ralejko ala ali Jakube kema e temmeha ala e bovej kemi në kabul. Të pletsoj, alloh, mirësihim tënde, mirësihim dhe të plëtësoj allohë mirësin të ndajtejë edhe ndaj familës e Jakubi si shë ka plëtësuar ndaj baballarëve më pashëm Ibrahimi dhe Ishakut. E kam pyrë të profetin s.a.s. dhe i kam thënë kush është njëri ju me ndëruar, fa, është Jusufi a.s. Sepse Jusufi a.s. është e pofet, baba e vetë Jakubi pofet, gjyshi ti ishaku pofet, stër gjyshi ti i bëhim i pofet. Ku ke pa njëri me këtë dojë prejardhe i ka qëtë lartë, ky është Jusufi a.s. Kuptonë Jakubi a.s. për kësa jëndre, këto gjëre që të rëguamë. Çdoallahu do ta zgjelli, që Allahu do t'i mësojë ti shpjegimin e ëndrrave, siç qysh kjo është dije që jep Allah u jep Allahu njerëzve të veçantë, jo çdo kujt. Dhe sidomos në këtë lloj ëndrre, është shumë e vërtetë të nxierësh për isaj që Allahu do t'i mësojë Yusufit alayhis salam shpjegimin e ëndrrave, siç qysh te di Allahu subhanahu wa taala e kuptoi Jakubi alayhis salam të llojjeve. Bashi i, i tregon për gëzimin Jakubi a.s. djallit të ti që i jebë në tullë e andre, atër fillonë Allah subhanu e ta'ala edhe në të regon detajet e historisë, edhe thotë në fillimin e sajë, Lëkad kane fi Jusufa wa ikhwëtihi ajatul lissa ilin. Thotë, ka qenë historia Jusufi dhe vlezeve të ti, ka pasur në të argumente pa ta që pjuesim. Në më dhënë, kjo histori përmban shumë argumente, Përmanë dhe shumë fakte dhe shumë dhe bi për të cilët ne kemi nevoj që të medjetojmë rëthyrë dhe të përfitojmë për i tyre. Lusë Allah u në madhëruar të në bëj për i tyre të cilët përfitojmë për i mësimëve të Koranit. Alhamdulillah, u salatu, u salamu ala rasulillah, u ala alihi, u sahbih i gjemërinë. Na në tërgojnë Allah subhanu wa ta'ala në bëjëdim dhe uh, thot Idh qalu le Yusufu wa akuhu wa habbu ila abina minna wa nahnu usbah Inna abana lefi dhalalin mubin Tërgojnë Allah i madhuar Kur vëlejë zrit e Yusufit than Yusufi edhe vëlejti janë më të dashur të këbaba i jonë Se saneh Kur sënemi grup Në më thënë fuqe një në shenemi grup Edhe baba një në humi e të qartë Kush Jakub e aleseram E cili ishe profet Për ta ishte në humi e të qartë Shiko Hasedi Hasedi janë bjusët njeriut E verbon njeriun Hasedi Edhe e bëmë të që të ndërmar Hata ekstreme Nga Hasedi matë që ka është gëti të vërasi njeri unë pandaj thonë në dhirën gjukimin e ture ekstrembe thonë u këtulu Jusuf vritën Jusufin au i trahuhu arda i jekhlu lakum o gjuar bikum u e tekunu min bërdi i komën salihin vritën Jusufin ose le një atën i tokë të shkret në më që të vdesin nga uria dhe nga etja edhe më pas bërën njërës të dëvoqëm këshu i thot gjithmon i blisi njeri utë I thot bëjë edhe të gjunaf Pase pëndohë të ka lau sa lau të stan I thot bëjë të gjunaf E nëzit duke i të reguar mëshirë në lau Për paset bëjë gjunafin Në shikon e hasedi ku i të shon njerëzit Dhe në pikë që janë gati të avrasin Qfa krimi ka bërë? Shë fmi, fmi Krimi ti është vetëm sepse a i ishte njeri i pasër Ishte fmi që nuk ishte të bërë as një dhe gjunafi Dhe Dhe vajti edhe ndonjëta më shumë se tjerët sepse kishte kuptuar pri Allahu subhanahu wa taala se Allahu do fmi. Dhe ta zgjidhte këtë fëmijë. Prandaj ata nga hasjidi dëshën ti bëjnë atë një dredhi. Mirë po diku shpejë vëllezër dhe nuk e panojnë këtë lloj ekstremiteti dhe tha qala qa'ilun ka minhum la taqtulu yusuf. Mirë për ty tha mos e vrisin Yusufin o e lkuhu fi gajabët il gjubë por hithën i atë me thëlsin e pusit hithën i një pus të jelë i elë këqitës mu ba'du ba'du se jara in këntu në fajlim thënë nëse keni përdi përdi shka thot atë e më se vrisin thot dhe më thënë nuk e blen të brasa se s'ka përgjuna fërsh i vogël por hithën i një pus që ta marim atë disa kalimtarë, disa karvane që dhin edhe të humbi Dhe më dhe që babaj jonë nuk ka për të parma të mësyt e vetë, edhe për këta rësue, aji dhe në shohë vëtë mëne, edhe vetë të mëne, dhe jemi për të dhe në dojë vëtë mëneve. Edhe kështu vendosën dhe bëjnë. Ate i thonë babaj të tyre, këtu fillon, ta atëri që bëjnë dhe më babaj në tyre. Kaluja e bana, ma leke la ta mënna ala Jusuf, wa inna le hula nasihun, i thonu babaj jonë, Përse ne, përse ti nuk na e siguron neve Jusufin, do të thotë ne nuk na jep neve në sigurinë tonë Jusufin. Sepse ne jemi të sinqert ku drejt ti. Jemi të sinqert ku drejt ti për ta ruajmë. Qale inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa khafu wa ya'kuluhu al-dhibu wa antum anhu ghafilun. Fa unkan frik se ju do ta merrni atë, edhe do ta haj ujkun ndërkohë që ju luani dhe ju dhe jeni të shkujdesë ndërkoj që atë për hau i ku atë e i thonë kalu lejn e kelehu dhik bonah në usbetun inna i dhe lë khasirun fa nësa atë hau i ku ndërkoj dhe mund që ne jemi gubi mod jemi gjitha atë e ne jemi të huabur jemi qëka të ruher kështu thonë edhe me pas të njëjtën shpifje e i tërgumë bë për bëjtyre, si për të të tërgumë e ti që ne me të vërtet, jemi të humbo e të shkatoruar. Pas ta e morë një sufin e në lejsela, pas i ambushë në mendjen tjatit, i cili e kishtë e të më të shtrejnë se zemër në vetë. Nuk e lërgonë të do të nga syu i vetë nga mëraku që kishtë për të, për shka këtë andrës i kishtë e parë dhe për zjuarësisë Edh veprimet që bënte Yusufi që shikonte një hatë për i ditë që ai do bëhej një person i madh në të ardhmen. Pas kësaj thuajmë edhe u them edhe habu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabetil jub. Kur ikën dhe e morën Yusufin, ran dakord të gjithë që ta hedhin Yusufin në një puzë të thellë. Mendo Yusufi fmi. Fmi. Nëma iskuptonte, fliste, i jep të përgjigjen, lojë kishe parandër. Edhe jitho, bye bye dhe i thot baba i drejtë të qartë, ishte fëmijë. E fusin në pus, e lënë të vetmuar atje. Atëherë Allahu subhanahu wa taala, për të forcuar Yusufin alayhis salam, thot: "Wa ohayna ileyhi." Dhe ne i shpallëm atij. Trëgoa, trëgojnë disa për selevëve që i vjen Xhibrili alayhis salam. Yusufi që të vogël i thot. Subhanallah wa uhyina ilayhi la tunbi annahum bi amrin hadha wa hum la yash'urun ti do tregosh tyë këtë ty që të kanë bërë ty këta i thot i thotë vetë i shpalla Allah që ti do tyre, ta tregosh tyë për ne mos po u mërzit për të që do ndodh sepse do vin një moment që ti do jesh më i rracata ato ata do të mështrojnë ty la tunbi annahum bi amrin hadha wa hum la yash'urun ata nuk e kuptojnë tash që do vin një moment që ti do të të regosh këtë lojbëme që të kanë bërë të ata. Të lijet fëmija në pusi vetëm, kjo është fundi i largimit mëshires në zemra. Nga hasedi mafë. Edhe shejtani nga hasedi mafë që kishtë e për njeriur, për në të hynë të zjarë në gjëhnemit, vetëm, si e si që mos i bënd të sesh dhe njeriut nga hasedi që kishtë. Edhe në basi largohen dhe Eleni Jusufin të vetëm, edhe në basi vjenë Jusufit, që thimi për Allah, subhanu e talë, që në vogli, që Allah të apagatiste të të, për të kaluër së povët tjërë gjithështu, dhe të apagatiste për të bërë profet, dhe për të bërë njëri lartë në gjithë njërzimin, mas kësaj këthehen vëllejë zërit e ti duke qarë në shpijë. U këthyën duke i qarë me lotët e kërkodilit. Ta atër, ta atër i plotë. Luanin ta atër me babaj në të rejë, i plotë. Erru në duke i qarë. Kalu, ja abana, inna dhehebna në stëbiko e tarakna Jusuf e inda matahina, fa ekelehu dhibë. Ata në përbajon, në shkua me Jusufin dhe e lamët të tek Plaçka tonën që kishë marrë me dhete dhe shkua për të bërgarë me një e tjetën Dhe ata e hëni ujku Ata që kishë friki jati, ata u thanë edhe i thanë edhe dhezit jatët Uma në të bimu'minin lëna o lëukun nga sadikin Thot, i thanë Edhe si kur ne e t'jemi njëzë më të vërtejet, ti s'ke përna bësu për të qipot thejmi. O gjë, u ala kamisën i bidemi në kedib. Edhe solë në këmishën e Jusufet e L.S. të përluje me gjak dhe jadham babajt. Mjërë po, haruan t'a qani në këmishën edhe këmishën i s'le e pa qarë. Kërë pa babajt i si ka mundësit e që këj ujkuj që ka që urtë dhe, haka mishën dhe li ka këmishën pa e prekurë, Kale belse u alet lëkum enfusukum um enfusuk, amëram, fa sabër unë gjemil. Tha, për kundëz i juve, u ka zbukuruar shpirti juve, dishkat keqe, edhe unë themë sabër. Allah umë dhëroft sabërt mirë. Allah umë dhëroft të sabërt mirë. Ka thënë djetarët sabëri mirë, është aji sabër, dhe më thënë durim. Durim e mirë është aji durim në të cilin nuk ka nkesë. Dhe më thëmë, mosua në kote ka s'kush Përveçë Allah u të madhëruar për të që t'karan Përndethe Jakubi a.s. nuk janë kua Nuk janë kua dë gjithë kua në s'povë Vësë s'kuj për të që i ra Edhe kër i thanë fëmijet e ti Kalu të Allah i tefte utedh Kuru Jusuf e hëtta të kuna haravan E të kuna minër halikim I dhe në ti vazhdojnë të kujtosh Jusufin Dhe më mapa, më fund, dhe më fund Dërës të t Kale innama është ku bethji Wa huzni in Allah Tha unë thot ja, ja hap Ja hap dhe ja, ja, ja Tregoj halën tim dhe ankesën tim Dhe të mëllohet Wa alamu min Allah Dhe unë di për e Allah Dhe që nuk e dini E din të Jakub Që Jusuf nuk ishë dhekur Këmishë ishë një rënd Që këtë nësien dhe ta për të vërdetuar Te atre në tyre E qëdishme historisë Jusufit lezer është se historie Jusufit ka dhe me këmishën Histori që ka dhe me këmishën Këmisha ishte ajo që i të regojë babajtë dhe që Jusufit është gjau Në më thënë një lajnë një fije shpresë edhe ëndra që kishte parë që ja të regojë tjatët Këmisha ishte ajo që e pastrojë Jusufit nga e moralitetis i shdovim më mrapa Kur e panq këmishën, pa anë të ishte thënë më brapa, edhe kjo ishte një një fakt i fuqishëm që Jusufi nuk ishte moralist dhe nuk ishte kërkuar bëntej moralitet, do t'rregohet më brapa. Edhe treta, po me këmishën, ia ja dërgon këmishën Tiatit të tij në fund fare, edhe ja hedhin në fytyrë vëllezërët e tij edhe i kthejnë shikimin. Shikoni çuditërat e këmishës Jusufit alay salam. Një histori që ka të bëjë me ëndra edhe me këmisha Më ikulli për Allahot Për njëri zi që meditojnë Nusë Allah në madhëruar Që në bëj për e tyre që nëzirë një mësime për i se historie Edhe mësimi i parë që nëzirë një mësime për i se historie është Që në momenti kër bje së pova Atëherë dë ty rajon është bëndurim Jot bëndurim Por të bëndurim të mirë Të bëndurim Pa o në kuër Mos o në ko Të regohet Thuet Që një, një person i anë koh Tërgojë që Jakube a.s. janë kohët dikujt për qështën i Jusufit dhe i thotë Allah i më dhuar, apo më në konë mua, atë i thotë Allah më falë. Këtë tërgojë, për Allah lem sa e mësë saktësht, sa e saktështë, Allah e mësë e saktështë, sepse Jakube a.s. ka thënë, unë përbëjtë durim të mirë dhe durimi mirë shë mosket të ankesë. Edhe këtë tërgojë si isa i liatë dhe në shumitë se në rasëve këtë nukën të saktëa. Ne më duhet të vji edhe tregimi i Yusufit alayhis salam, në të cilin janë treguar shumë israiliat për ibn Israile që janë gënjeshtra dhe akuza ndaj profetit Allahu subhanahu wa taala. Profeti Allahu Yusuf alayhis salam. Mësimi i parë që nxjerrim është që duhet bëjmë durim kur na vjen së prova, sepse me durimin vjen fitoria. Edhe në fund fare Yusuf alayhis salam e tregon të, të lloj mësimi shumë të madh, mësimin e durimit. Dhe kur dvi moment i durt do do tregojm në të cilin tregohet se kush bën durim dhe është dhe voqëm, i devotshëm, përfundimi i mirë është për ta. Innehu me yteqi veysbir, fa inallahu la ydhaj al muhsinin. Kjo është fjala e Yusufut alayhissalam thot ai që innehu me yteqi veysbir, ai që është i devotshëm dhe, dhe bën durim, Allahu nuk e humb shpërblimën mirës e mirësve. Ai thot të lloj fjalë mbasi e marrin vëzhgëzët e tij që ky ishte Yusuf alayhissalam. Ky është, është përfundimi i durimit. Pandaj, ne do të marim këtë mësim prej fillimis e historie Lusë Allah në madhëruar Që të nabëj për e tyre që përfitojnë prej mësimit na të Kuranit Në i hapi zemër e tonë që të ndriqohën e tonë në Kuranin Sidomos në këtë muaj të madhënushëm Muaj në Ramazanit, në cini ka zbëjtë të Kuranit Lusë Allah në subhanu të ala Në i ndriqohë i zemër e tonë në Kuran Në i ndriqohë i varët tona Në i hapi dritë ditë në gjukimit, edhe dhe nga e lecoj kalimin e urës e siratit, Allahu a shpërlevi mjë gjithë.